Hei og velkommen til God Nyhet på Metro Sør, det er Tommy Prevang som prater, jeg er med med Steffen Borgårdsen, hallo. hallo Hallo, hallo, hallo, hallo Vi kommer fra podcasten God Nyhet, og er på radio Det er vi, ja. hei radio Hei radio og hei podcast, for det blir lagt ut som podcast jo ja, ja da, hei, vi er inne i datamaskinen din, og vi er inne i øh, radioapparatet og, ledermed, så. Ja, og så er vi inne i vi... bilstereoen, også... og inne i mobiltelefonen, og... til slut inne den... i din iPod i iPod er det, er det folk som bor derfor? Det er en Det er en Jeg er sikker på det er en Det er nok det Jeg kjøpte iPod i gave Det gjorde du Til deg selv uh, Nej Tweet yourself Som de sier på Jeg engelsk. skulle kjøpe Nei I, iPad var det jeg kjøpte <laughs> <laughs> Du men det var Det var nettopp det som var hele greia med Det var det som var hele vitsen så, For at vedkommende hade Hadde ønsket seg En iPod Ja jeg hørte iPad uh, iPod kostet, uh, kostet den gangen sånn 4-500 kroner mm -hmm. iPad kostet sånn, uh, det samme med en ekstra nullbag Ja, 4-500 000 kroner Nå, ja, Du har mat <laughs> Rett og slett, uh, i dag skulle det egentlig med deg kjør, uh, epi nei, Gjestfri episode Kun deg og meg, tenkte vi ja, Det tenkte jeg vi ikke skulle si da, Vi skulle egentlig ha en ny vri på det Men uh, det ble ikke noe av det, så vi tog med oss en gjest i dag, Vi har alltid med oss gjester på radioen Så om et lite ibygg skal du få høre hvem det var God i helhet Ja da Ja da, det er, det er jo uh, rungende flott uh, tonasjon her Rungende i alle fall uh, Ja, men gong og det hele Er så varm, Stefan Ja da, du er så het Søkker Kan ingen stanna deg? Ja. Blød du nå, man? Hva er det han, han synger Bjørn Rotenqvist? Du er så het, du er så het uh, Ja, jeg så heter det ikke Ja, eller du? Du, du. Vi har gjest. Ja. Ja, nok om oss. Velkommen tilbake til uh, Høydaler uh, Land, Ruben Lia. Min gode venn fra gamle Tusen dager. Tusen ja, fantastisk. Ja, da. vår første repeat guest. Det, det er nummer, jeg er så stolt ja. og er så bæra uh, over å sitte her igjen ja, nok gang, denne gang også på radio. Ja, da, nå er du nå er du en av oss. Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Nei, jeg er veldig fornøyd. Ja. Veldig fornøyd. Vi, vi, ha, vi har en fullspekket liten, hva skal vi kalle det, lydfil, ja, ja, ja. som vi skal fylle. Teamer kan du kalle det. Ja, det kan vi også kalle ja. Vi har blant annet nyheter, både gode og ymse. Og skulle vi prøve i dag å ha en såkalt kvinnegarden-spesial? Ja. Ja. <laughs> og så av og til en annen historie for Rubens liv, da tenker jeg vi, vi skal nok få lirka ut av han, sånn at uh, gjeste, uh, gjesteoppdraget vi har, det at vi skal, vi skal ha interessante folk ombord, ja, som ja. har litt å si, og ja, der og... er jo du nå, uh, Ruben. Ja, det er jo et enormt uh, press, jeg kjenner vi selvfølgelig på det. Um, og, men jeg må jo tydeligvis ha levert forrige gang, um, siden jeg har blitt invitert tilbake. Ja, Absolutt. Så vi, vi går for gull. Jeg har sikkert noe å, å komme med etter å være til. Ja da, ja, sa bra. <laughs> ja da, jeg, jeg tok en sånn. Ja allerede, Stefan. Ja, det, det var tidlig. Ja, I tre minutter inn i sendingen, så er du allerede on fire. Ja da, det brenner. Det brenner. Jeg drikker litt vann, ja. Sånn som du. Ja, det er, er svært, svært varmt i studio da. Ja, men jeg anbefaler folk å drikke vann, ja. Kan vi ikke bare stelle oss bak den oppfordringen? Så... Det er vi pro-drikke pro vann. Ja, vi stemmer pro for vann. Pro-drikke litt vittig faktisk, for forrige episode vi hadde med deg, Ruben, så mm. startet jeg ganske tidlig med å si det, at jeg hadde i høne å med Steffen og skulle ta opp noe fra tidligere med han. Det er her i dag, for det er til sist podcastepisode, altså ikke radioepisode, men podcastepisode, så ble jeg anbefalt, jeg snakket om at jeg hadde, jeg kom til å utgjøre en dårlig homofil man for det at jeg brekker meg veldig lett når jeg pusser tennene, eller pusser tunga. Fikk tips av Steffen, smil mens du pusser tennene, ja. eller pusser tunga, så brekker du deg Ok, ja, det var jo litt av et uh, ja, det er, si. kjæringråd. Ja, dette er, det er et råd for kjæringer, det, helt ja. uh, oppenbart. Ja, det ene som sier det var at jeg så veldig dumme underbrak meg. <laughs> I motsetning ja. til hvordan du... <laughs> Anders ser det helt ordentlig ut når du trekker deg, men... I forhold til det jeg gjorde der, ja, så er det uh, ekstremt dummert. Kan, kan, kan vi ikke få se? Med finger i halsen og et smil. Smil ordentlig, da. <laughs> Ja, jeg ser ikke helt det hvordan det brukte lillefinger, det er feil Det er bare klar fri in Helt til tjenes Ok, ja, men da Da virker ikke det da Det er jo godt å få <laughs> Altså, vi, ikke bare gode nyheter Men også mytbusters ja, ja, mytet er avkreftet mm -hmm. det, det så ikke ut som det hadde noe effekt egentlig. Nei så, hey. uh... Og en annen ting som var veldig viktig I forhold til forrige episode Så hadde jeg brukt tre episoder vel På å finne ut av en mystisk lukt Jeg hadde i bilden. ja har fått ny lukt? Jeg uh, kom fram til at det var uh, kebab ja. hadde ligans, uh, som hadde gjemt seg i bilen. Vellagret kebab. Vellagret sådan, ja. Mm. Uh, akkurat den samme lukta har jeg nå i bilen igjen, faktisk. Men var jeg visste jeg at det var for noe, for jeg hadde kebab uh, sammen med min datter igjen, faktisk. Ja, det, det, det, det høres kjent ut. En, vi kunne egentlig bare sendt forrige episode, tror jeg. På ja, det, det lukter repriset ja, lang vei. Det gjør det, det gjør det. De Grat og så, så nå har jeg kebab lukt i bilen igjen. Grusomt det. Men du synes kebab smaker godt, ikke sant? Kebab er dritgodt, ja, ja. men det lukter ikke noe godt når jeg lukker i bilen i lang tid. <laughs> men det er bare å ta den ut, og så er det lukta Ja, altså det er jo den kebabsausen kebab som lukter. Oh, ja. For jeg åter jo kebab, eh, og så renner det jo et kebabsaus i bunnen den denne kebaben. Ja, ja, det er det pita. Selvfolien. Ja, riktig. Ja, mm, ja. Som du da, da bare moser sammen. Når du er ferdig med å spise så bare legger du den ved siden For du kjører jo strengt bil Ja, det var det jeg gjorde Også, og, Men det, ja. jeg var litt lov For jeg hadde, jeg hadde en pose Posen som jeg fikk okay. her oppi Den hadde jeg uh. under Så den, det var den jeg soglet oppi Og den, det var der alt det var annet den posen la jeg bag uh, gjestet se ja, ja. ja. Det er der der der du rekker best med din høyre arm. Eh, uh, jeg ja, får få han out of sight og yeah. då out of mind. Ikke uh, sant, ikke sant. Men det lurer på er det ikke kebab, er det ikke det sånn nusvis med dverter også? Må du ikke ha ikke rulle kebab nei. Å oh, nei, det var rulle kebab. Ja, det var Viktig. det. Vurden skjønte det. Ja, ja, jeg, jeg, ja. Ja, altså, det, det finnes eh hold opp se det skal vanlig eh, kebab. Ja, finnes det lenger? Jeg, jeg føler ja, at det, det er kun rull eh, det går i nå Vel, jeg var for ikke så lenge siden på Bislett kebab Ja Der fikk jeg en god gamle eh, kebab i pita brøy Jeg, ja, ja, ja, ja, ja. jeg trodde det var den, den som på en måte var kebabens eh, utgangspunkt da. Ja, i hvert fall for oss ja, eh, her, kebab. her oppe i nord, så ja. er det jo det vi på en måte fikser hvert først ja. Absolutt. Skal jeg fortelle deg noe Det skal du gjøre etter ja. vi har hatt første pause. Det er, vi begynner rett og slett med Alanis Morissette med Ironic. Då var vi tilbake igjen. Du hører på god nyhet på Metro Sør fremdeles. Eller på god nyhet podkast uh, Det kan jo være Da hørte du ikke en sang nettopp Da fikk du høre en lyd ja. Og jeg har uh, enda til gode egentlig, å kjøre sånn gjenhør Med, med gamle radioopptak ja. Så jeg lurer på hvordan lyd er det der for, for meg som ikke har Eh uh, det är väl uh, jag känner samma lyden som jag hörte inledningsvis den uh, intro. Oh, ja det där ja. ja. den durte du. Det var det var väldigt väldigt tuff sen så. Jag med att och ha fått er en jingle. Jag vet inte hur länge ni har haft den, men uh, jag vet inte nog jingle förr gången jag var på på podcastern det... i alla fall. Vad är det musik? Nej, det var det heller inte. <laughs> Ting förändrar sig, manting förändrar sig. Man måste se alltså. Har du har du har du nyheter Tommy? Ja, jeg leste nyheter om en syk hai som var på Mallorca. En, en syk hai? Ja, som gikk i det nok med en hai på Mallorca, så var han at på til syk. Uh, men uh, jeg, jeg, jeg er ikke noe mer innenfor om den, altså. Jeg leste hva ah. så, så var det først som slå Ja. Var... Jeg har at dere... Vi er jo uh, på FM. 5 Ja. Som uh, nesten... Nesten monopoliste ja. ja, det skal du gjøre. Ja, det er, er, er vi ikke på DAB? Jo da ja. Vi er det også, skjønner ja, du Oi, oi, oi, oi. Ja, Hei, ja. Vi er her og der okay. ja, ja, ja. På så mange plattformer Og DAB er jo uh, omdiskutert <laughs> Ja <laughs> Det var greit å si <laughs> det, DAB er et hett tema det Ja da, og, og DAB har jo, jo fått slakt det, det ene land etter det andre Drit i hele DAB-systemet Men Norge kjører på Ja, Norge skal ha DAB um, det, sa, det sto vel Et eller annet om at DAB Hadde gjort at det var ikke, hadde ikke vært så dårlig radiotals Sida krigen nei. Jeg trodde jo krigen hadde kjempebra radiotals Ja, ja, det, ja. <laughs> ja det, men det var dårlig men, å, Statistikken var litt til å bli innomfor. Ja, og, og du, du hadde vel, vel egentlig ikke lov Til å si at jo, du hørte du programmet på radio I går, det ja. var vel kanskje ikke så populært nei. Å snakke om Så, nei, ikke, så, nei, ikke, så hørte vis -vis du på radio var det så, ja. Men, uh, men uh, ja, det er sant <laughs> Jeg har også en liten sak som vi pratet litt om før sendingen at vi skal prate om. Det er nemlig dere et knippe ungdomme som er på ferie, på russetur, og så er de slåss. Ja, dette snakket vi litt om før mikrofonen ble varmere, som, som vi kaller det på fagspråket. Ja. Det er jeg lurer på først og fremst der Jeg, jeg har jo selvfølgelig ikke lest saken jeg, vet, jeg får med meg at russen er ute og reiser Utenlandsruss, det er litt ja, noe nye nå, er, ja. nå holder de ikke engang å reise til Kongeparken Og uh, hvordan du skal til Hellas De, be, de begynner tidlig altså begynner tidlig, ja, har ikke, Skoleåret har ikke begynt engang For dette er, dette er neste års russ Ja, ja. ja, ja. det regner meg altså ja. det, er, det er de som blir russ nå I, i uh, 2019 2019, ja, riktig Og, og uh, sånn som jeg har forstått Og det, de er så, født etter år 2000 nå, de sier da det helt Ja, altså, det er jo en helt annen diskusjon det, det, det får være en annen point Det er så trist, det er så trist å høre på, um, på. Blir du trist da? Så... Ja, jeg, jeg blir trist Men så... du blir trist, men det er ikke ja, for, trist Jo, ja, det er trist for meg okay. For det at jeg så en fotballkamp på Høyre forleden Der ble det satt inn på en spiller som var født i Faen, var det 2020 eller noe? Det var jo sånn helt uh, Det var just liksom ja. Uff, ja, det, nei, det er vondt på Ja, nei, fortsett Ja, det, det er russen Altså, jeg har jo nes, lest minst om dette Men, men uh, hvorfor uh, reiser du til Hellas for å slåss <laughs> Du som er så glad i å slåss uh, Hæ? <laughs> nei, jeg, jeg, jeg, jeg ikke, Men det som, det som jeg synes er litt irriterende Så oppgjeltet her er de, de reiser til et annet land En annen kultur mm, og, så, mm. og så blir de skauvelta selvfølgelig av politi For det er jo mm. sånn det er der mm, mm, Og så er mm. det ude Mm. Stakker så, så, så, sånn de Det blir slått med batong Det er klart for faen det blir slått med batong ja, du du skulle, slått noen... Vet du noe, du skulle, du skulle Faktisk så skulle du ha et juling med en jævla sigd Tenker jeg Oi. Mm. Oi Tommy, det var veldig Det tror jeg ikke du mener på ordentlig Det er noensett barn det her uh, Ja, men det er jo en 18 år gammel person Som bør uh, fatte og begripe Hva han driver det <laughs> <laughs> Husker jeg var 18 en gang Det var ikke <laughs> alt som det er sant. Nei, ikke Personlig <laughs> så er veldig Veldig glad for at jeg ikke er 18 år lenger Det er Ja Det er en sendning Ja Vil du si hei til Radioen? Nei, <laughs> det vi har fått på besøk her? Hæ? Hvem er du vi har på besøk her? Helge Fratte heter Helge Fratte, ja God dag, god dag Heisann Velkommen til god nyhet på Metro Sør Jo, jo, takk, takk Greit <laughs> da... takk for å fortsette Takk, takk for det, takk for det Ha det godt Det var da, Helge det, det dukker jo opp litt Altså, kanskje vi kan få en, sånn, få en sånn vaksmesterfigur Sånn som på gamle NRK <laughs> ja, ja, ja, ja. Det er andre gang vi har fått besøk faktisk på sending. Ja. Første gang var faktisk en håndvarkpesten, eller det var Vaskhjelp da, som kom og skulle... Å oh, jo, det er godt for det Vi på hvor var opptatt med nå. Eh, ja, vi var faktisk ja, ja, opptatt med nå. Ja, ja. ja det, akkurat som nå. Det er at, ja. det, når vi de tre personer rundt uh, inn i et radiostudio og prater i mikrofoner med hovedtelefonen på oss, og så kommer folk og du opp om denne sendingen. Det finner litt rart, men ok, det er greit. Det er greit. Det. Men uh, tilbake til de her... Uh, jeg jeg si, eh, er det håller på si är det rörorus eller blårorus? Det föredrar vi måste få i vart fall Det det det har inte översikt över. Det där rus. Ja. Eh, farligt är inte så så farligt. Nej, men det det är rart ja at, eh, folk drar till sidan för att slåss. Ja. Eh, Joel, var det var det liksom hela meningen med reisan för att jag syns har Et litet mer impulsivt eh, preg. Ja, altså det är jeg er jo ganske sikker på at alkohol eh, har veldig mye med dette å gjøre. Eh, og dette er jo da rivaliserende russ, eh, står det. Hvordan er de sikker? Ja, kan, det at du går på for, for, forskjellige skoler, og at eh, noen er blå og noen er rød, men det betyr jo ikke at du trenger å banke dem opp. Hvis katta grunnen, og, uh, hva, hva, gimle, jeg... Ja, altså, det, det er jo greit med litt vannkrig, altså. <laughs> liksom, for all det, men... Eh, men, men poenget her er jo at de er jo ikke russer enda i gang. Det er jo det som gjør det liksom, enda verre, synes jeg da. Så, jeg tror det ikke til å gå opp, ja. Altså. Nei, det, dette her... Men kanskje det er fordi jeg er født år 2000? Da, jeg dette, tror, dette, jeg dette. tror det har noe med det å gjøre. At vi eh, rett og slett må bare se oss selv litt i speilet, og si at, vet du hva, nå er vi... Det er gamle. Dette har ikke det vi noe med? Ja. Nei, det, nei, egentlig ikke. Dette har ikke vi noe med. Dette er bare ungdomskultur, ja. og dette har... Eh, jeg ja, ja. kjenner no, begge dere to til begrepet, eller en av dere to, det kulturrelativisme. Eh, pass. Det er et begrep som innebærer det at man, uansett hva man føler selv, så har man ikke nok utgangspunkt til å vurdere om en annen kultur er god eller dårlig, fordi at du har kun oppvokst i din egen kultur, så du kan ikke, du kan ikke se alle aspektene ved noe det, det er litt sånn som når jeg ser på performancekunst. Det mm -hmm. er eh, litt jeg skjønner det ikke. Nei, har ikke mekanismer til å forstå hva, Feil, hva som... Heil både programvare og maskinvare til ja, å tolke signaler. Og det, det tar jeg selvfølgelig selvkritikk på. Ja. Jeg har ikke eh, noe med, med de som utover kunsten. Nei, det, de gjør jo så godt de kan. De oppenbart. gjør så godt kan, og, men, men jeg har ikke noe med det. Så. Men der, du kan rette litt kritikk kanskje, mot de foresatte i din, i din familie. Også, da, for det er jo sånn, de har jo en plikt jo, på en måte utdanne og... Og rette deg inn mot de omgivelsene du skal utsettes for Hva føler du? Eh, jo, jo, absolutt Her eh, må mor faktisk men, men, kanskje av... kjenne sitt eh, ansvar Nå er jeg, jeg for så vidt veldig glad for at min mor Ikke tog med med for å se performance kunst som, <laughs> som tiåring på en måte <laughs> Det kunne jeg, skadet deg kraftig for å se Jeg tror gjort. ikke jeg hadde suttet her i dag Nei, på ikke, si Jeg tror sånn. heller så, eh, ja. så, så det går veldig greit, kjenner ja. Det går veldig greit men det mye, for, å, for å avslutte kapittelet om uh, slåssing på Kosta, så synes mm. jeg at det faktisk skal bruke ordet patetisk og, og reise til an, andre land og drive og havne i bråk og trøbbel for så å klage på at du blir behandlet urettferdig. Ja, for det er jo også den siste biten, av, for det har ikke jeg fått med meg det heller, at, at de, de at, følte de at det hadde fått dårlig service av et eller annet? Eller? Ja, jeg tror det var, <laughs> det var dårlig mat, eller kaldt barn i nusken, eller hva faen. Det, det vet jeg ikke. Men de kunde reise til den siden Kosta, tenker jeg da. Hallo. Alltså ja, øh, ja, um, ja. Men... <laughs> ja, ja. ja, ja, intressant. Ehm. Ja. Det är det det Beograd. Ditt kunde du ha rest för att slåss då? Har du liksom mer? Ja, men jag tänker, hvis de hade varit i Havana i fängslen 10 i Havana, 10 i i Mexiko. Ja. Ja, Det är ett långt att resa. Tijuana. Ja, men det er ikke så jag tycker det är sånn også... de ja. så kul. När du uttalar de främmande lands namn, det är bara så så bara svärliga grann. Väldigt fort. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Ah, Nei, det, blir jo, det blir jo spennende sånn at de løser dette her, for det de blir, jo, de blir jo rettsaker ut av dette her, ikke sant? Greske rettsaker? Ja, ja. Eh, så de må jo tilbake igjen. De, det de, tror jeg de... nok ikke de må. <laughs> Nei, det var det da. Så jeg, jeg tror eh, den greske økonomien er, er redda ja, for, eh, for 2018 i hvert fall. Om ikke hadde, hvis vi skal dra noe positivt ut av dette her, så... Så, så kommer nok dette til å koste mor og far Ja, det skal du ikke se bortifra. Og siden vi er russe bussmennesker, det er snakk om ikke russe van eller russe bil. Nei. Så ja, det spørsmålet er nå da, om det blir noe buss på de uten av hansene. Skal vi bare slå i bordet og kalle det et PR-stønt? Det er bra PR. Ja, det er det. Lurt oss, i hvert fall. Noe som er litt mer kontroversielt. Uh, I Danmark, vårt naboland, rett over pytten, så har de rett og slett inn, innført uh, sånn uh, nikab -forbud. Ja, ja eller, eller et litt mer generelt forbud som faktiskt kun rammer nikab egentlig, men de kaller det for noe som ikke er religionsdiskriminerende. Uh, Finland setter forbud. Ja, eller ja. Forbud Heldig å kleses sånn. Som... Ja. Uh, ja. Forbud. Ja, påstand uh, på sin plass. Stillhet. Ja, er, nå ble det veldig stille. Uh, jeg, jeg har... Uh, det är en sak med mig i denne saken er det att polisen gick helt visste hur den skulle hanheve <laughs> förbereda. <forebudet. laughs> eh och då tänker jag utifrån synpunkten att eh, de da, Ja, då måste vi då måste vi tillbaka till till Tegnérbo eh, och så helt fullständigt igen. Det är självklart men nå, men att när gick ja, jag min egen del där som jag hade klädd mig upp i en eh, Ballaklava, det er dette, Finlandsette mm -hmm. som vi kalte det når jeg var uh, Achille med yngre, mm -hmm. uh, hadde jeg spasert rundt i Kristiansandby med Finlandsette, så tror jeg det hadde kommet reaksjoner på det. Jeg eh, hadde nok eh, det. Ja. Eh, det, men det er jo også fri at en eh, Finlandsette, som jeg også liker å, å kalle det, eh, er jo kanskje mest associ associert med Bankran. Eh, bankran. <laughs> eh, så, så jeg ser jo at det er, er litt uheldig at eh, man tror du ikke jeg hadde skapt frykt der som hadde kledd meg ut som en ninja da? Kanskje ikke akkurat meg i en ninja-drakt, i og med at en ninja-drakt skal det, det, det kunne jeg, jeg ikke kjent med at det, jeg kjenner deg. Titt sittende. Men, <laughs> uh, men jeg, jeg kjenner bare det at jeg, jeg synes ikke det er riktig at, skal, at du ska kunne gå og så... Altså hvem som helst kan klede men, seg... Okay, Tommy, nå skal vi, skal vi trekke det lengre enn du pleier å gjøre det Gjør det. La se si at du er Star Wars uh, entusiast. Det er jeg ikke Nei, men la oss si det da La oss si det og Kan du komme nå, opp med noe, et annet eksempel? Og nå skabelt. er det da premiere på den 94. filmen i rekken eller noe mm, sånt nå. Mm, mm. Ja, da så skal også, jeg kle deg ut som en sånn, en, han der Chewbacca eller noe, noe. Ja, så skal du kle deg ut som ett eller som gjør at Chewbacca Ja, noe sånt Det eneste slag var figuren jeg kjenner Ja, eller Darth Vader da, som må se ut som han går rundt han er det, en slags burka sånn. slag, Men det er litt så, det, det gjør du, det gjør du Hvem er det? Er det, er da, han altså, han, oh, det er det han svarte Ja, ja ja. Ja, gratt. Ja. Mm, mm. Tack vi sätter ja. det skapat. Ja, altså, kom her og låtsas som inte du vet Darth Vader. <laughs> tenkte jeg, tenkte jeg, Men det er jo allike helleckne som vilket som helst ni av kostymer du finner i elektrobutiken. Ett fantastiskt gott poäng det där. Ja. Fantastiskt. Är du lovlig i Danmark att gå med Darth Vader kostymen då? Ja, det är tydligtvis. Jag skönar ju att har problem. Ja, för det jo for de kan ju er... alla se si att nej jag ska bara på, på Star Wars ja. Treff men det uh, det var ganske dyrt och och går du ju gärna runt med et sånn type, en typ en från svärd light saber så nej det är inte nog grejt. Nej då har jag kom E får nå plötsligt. Ja. ja jeg, jeg, jeg, jeg... Jeg tror att det är nödvändigt att det är dessa nya som som det ute ett par år här men det är väl mer det rollspelkulturen i ja. Danmark har kommit till liv. Det de rätt <laughs> och slett ända gott över stock och sten. vi inte ha längre. Så vi vi kjører dette forbudet, og så ja. er det jo selvfølgelig media som har vrir dette her. Til noe til, til, til noe ja. noe det er rasistisk. Typisk. Nå som der sommer og gukktid og greier, ikke sant? Da fortrer seg. Og oh, den her kommer vi i. Oj oj, her har vi en rasistknage her, vi kan ja. henge. Ja ja ja ja ja. Det er, det, er, det er bare det er bare klikkpornor. Det ja. klikkporn worst, jeg, ja. jeg, jeg vet. Værst, jeg vet. Ja. <laughs> Begge to i en kopp. Alt er relativt. Ja. Mm. Men du er imot egentlig at du damer skal gå rundt i sånn morgenkoppe med syktmasker? Nei, jeg, alle, jeg er mer imot det hele konseptet heldekkende, for, for jeg blir jo litt redd når jeg, når jeg ser folk med er, og i alle fall hvis det kommer en fyr med sverd som jeg dekker til. Ja, så, mm, mm, da, mm. Uh, Ref Ninia? Ja. Du, apropos Ninia, det, det her jeg skriver jeg på arket mitt. Se her, hva, hva er det nederste ordet du, her? Du, Steffen Borgårdsen, min del. Eh, der står det en uh, det er ikke skjønnsskrift, men jeg, jeg tror eh, det er meningen at det skal stå Ninja-stjerner. Ninja-stjerner, for det tenkte Oi, jeg på her om dagen. Mm. Jeg kjøpte to Ninja-stjerner på Hawaii for mange år siden. Oi. Alt dette her er jo fantastiske greier, men, ja, ja, ja. men uh, slet veldig med å skjønne hvordan jeg skulle bruke de. <laughs> okay. Tror dere noen, <laughs> det, noen det gang jeg har brukt Ninja-stjerner? For det er et helvete å kaste de. Jeg, jeg skjærte meg i omtrent alle fingene jeg prøvde å... Man det er litt som å kjøpe... Jeg husker jo mye var veldig... Når vi var i, i, i et annet U-land før, så var mye veldig til å kjøpe sånne kniver. Jeg husker de solgte en kniver. Jeg, jeg kjøpte jeg snakker, ikke den, har du aldri på syden, Feri? Jeg har vært på syden, du kjøpte lasepeker, jeg Kjøpte ikke kniv Lasepeker Åh, <laughs> oh, oi, oi, oi Og når du kunne bytte tuppen Ja, Og ja. så sånn, kunne du kødde med de som For ingen, hvis det var en lasepeker var Det var jo sånn romhaldersteknologi Så du kunne lyse inn i hotellrommet over veien og, og, og, og, og, Jeg tror jo SWAT-team var på vei først når jeg så en sånn Hei var rett i bakken hvor kjøpte du kniver da, det var i synes? Nei, ja, jeg, jeg kjøpte, kjøpt, uh, ikke på kos, jeg, var, jeg tror jeg var på, <laughs> på, på uh, Mallorca, jeg har vært i gang. På, det var da sykehajer? Ja, jeg var sikker. Hva ja, ja, er og, og, en og, kniv? Det, nei, det var det jeg skulle til å si. det var en kniv som du kunne, altså du skulle stikke en person da, antageligvis, <laughs> ja, og så skulle du trykke på en knapp, og så kom det jo et jævla last med knivet inn i den kniven, Også, sånn du bare, og så skulle du bare vri rundt, og så, bare, så sa du igjen med et, et 12-toms hål i vedkommende. Å, oh, forstå. <laughs> ja, ja. Hvorfor skulle du kjøpe det? Nei, men poenget mitt her er at du, du sitter syt over at ikke du ikke får brukt ninja-stjerner dine. Jeg tror ikke du, du får brukt den kniven der heller. Du, jeg sitter ikke syt over. Jeg, jeg, jeg tror ninja-stjerner er en løgn. Jeg tror det bare mm. er det sånn en, Nei, det. en myte. Ja, det er et persent, ja. på en måte. Ja, for det, det er jo Nei. unektelig... Eh, altså hvis du har vokst opp med turtles for eksempel, yes. ja. som jeg har gjort ja, takk, ja, det er ja, ja, veldig hyggelig vi har en halv episode vi snakker om turtles eh, ikke sant, eh, og der der eh, er jo ninja-stjerner liksom noe av det som som du virkelig, benyttes i det ja, som, du ja. tror det skal være en veldig viktig del av, av denne her slåsskulturen men eh, men det er, ok det, er, det, du, det faller fort gjennom, ja jeg. jeg kan si det, du, du sa jo i sted, Steffen, at jeg hadde slåss med har jo ikke det, jeg har hatt et par episoder i fylla for mange år Som jeg slåss litt, men jeg, Men du kan jo godt ha den rollen, tenker jeg Nei, ja, det kan jeg Jeg må ha den rollen, hvis det er oss Ja, og du og jeg ha den jeg for... Men jeg har ikke, du, apropos kniv Du har jo hatt kniv i deg du... <laughs> Jeg har smakt på en kniv med, med, i ryggen Ja Det var Du og Cæsar Med og Cæsar Jeg sa det, og så du min sønn, Brutus Derello der og Strella Men, ehm øh... Jeg har jag aldrig i en uh, till namna likslosskamp igen där jag har haft bruk för en innesjärne. Det kan Nej, för det är ju Nej, tror meningen er om ja, med innesjärn är du ska som är heldigast oss kampen för att lycka upp då, tänker jag. Ja. Ja. har varit ja. i en generelt, at, at, hadde hadde Det är ja, liksom man har pistol. Aldrig har jag ska bli slosskamp utan aldrig har jag varit i en situation generellt där jag hade tänkt att där har jag tänkt att hade bara att hade haft en innesjärne så hade kommit ordarna knivar. Ja, men då är det del hur det på att vem man har liksom tänkt eh sekund är enig. Jag tror alltså kastkniv ja men att hallo det alltså. Nej, för det nej, jag syns alltså kö är ju krass. Det var ett cirkus att de kan kaste kniver, og så bom så träffar de hur som står håller ja, fast den. Ja, det, det, og... det har ju det har jo ingen funktion. En kastekniv? Nej. Alltså altså, vad vad är ja, ja, poängen med en ta... kniv som du ska kasta? Nej, jag alltså Det, du, ser, kan det gjør, du kan du kan ta fattemanns pil och båda. Kan vi kalla Ja, för det är nog med det. Inte sant så du först skyddar oss och sån sån pil och båge. Det du kan göra med en kastekniv, den er skulle lite lättare så kan ta hamstringer til en fyr som løper sted. Jaha. Ja. Men er jo den personen som er glad en person løper sted, da er, er problemet på vei bort. Ja, ja. ikke sant? Det er ja. med det, du, du ja. vil jo ikke at han skal like det. Hvis jeg den kniven i hamstringer så blir da, han hverans. Da kan noen kaste den tilbake, da. Det kan han. Ja. Samme med Nina så. Stener. Jeg tror Nina Stener er, er løgn. Slett, det. Ja, det var i alla fall uh, utåterat. Det jag tror det är blivit utåterat. Det är blivit eh jag ninja stjärna sedan uh, sedan jag kastade 89. 19... Altså. Ja, men kaste, men det gick ju fan inte och det fick ju bare... <laughs> mell Det var bara home out omkring i mellan 200 pengar. Eller hur på med kanske där problemet ligger at ninja stjärna är så pass uh, skarp och mm. och och och om manövrerar for den som skal kaste den. Ja, ja, ja. Det er, ja. At du, du skader egentlig mer deg selv enn ja. personen du, du ønsker å skade. Kanskje derfor er det så inn med nyhjemstjen lenger? Ja. Jeg, jeg tror det er det, altså. At uh, folk Frette, har, har gått en annen retning. För uh, i pause, Stefan så skulle mm. du si noe. Uh, det kan ikke jeg huske hva for noe. Nei, vet du, det, uh, det er for sant. Vi er klar for en ny post. Har du lyst til å si noe? du skal fortsette med etter pausen? Ja, etter pausen så skal vi inn i kvinneguiden også. det, ja, det må vi, altså. Ja, da skal vi faktisk være... Uh, Guiden, på en måte, eller? Ja, ja, ja. Vi tar på oss litt guide -rolle. Ja, jeg, jeg har i hvert fall funnet frem en sak som jeg er veldig uh, spent på. Jeg håper vi kan hjelpe denne personen. Ja, la oss uh, det da. Så jeg deler meg veldig litt å... Jeg er å Kan du bare få et lite sånn, hvilken sjanger er det dette dere er sånn? Uh, dette er innenfor uh, kjæledyrsjangeren, faktisk. Oh, ok, ok. Så litt, uh, ikke helt det du forventer av kvinneguiden, nødvendigvis, men... Men, men uh, uh, allmunt, det mange kan kjenne kjenne. Men allmunt, det, det, det er folkelig og, og, og fint. Ja, mm det er godt. Vi skal få høre det, alt dette her, rett etter 4 Non Blunts med Whatsapp. Hej og välkommen tilbake. Du hører framdeles på god nyhet på Metro Sør. Du som altså hørte igjennom 4 Non Blunts med Whatsapp, som varte i 4 minutter 55 sekunder, som holdt ut. Du som hører på podcast, i fall, du klarte i hvert fall å holde ut, for du hørte en lyd som var art i cirka noen få sekunder. Og så anbefaler jeg jo alle som går på, hører på radio, og som hører på oss gjennom ja, hva som helst egentlig, mm -hmm. gå litt innom godnyhet.no der, og så sjekk ut. Sjekk ut, <laughs> <laughs> ud, som de sier på slagene. Ja, sjekk ut hva som skjer der, for det er en svært artig liten nettside å besøke. Yes, det det. anbefales. Anbefales mm. på det sterkeste. Vi nevnte før uh, låta, SlashPosen, at uh, vi skulle snakke litt om kvinneguiden, som vi uh, har vært innom og kikket på. Mitt... Uh, Legendarisk kan... forum, kan ja, jeg bare, bare få sagt altså. Det, altså, det. Det er litt sånn, du kan google, uansett hva du googler, så er det liksom det første svar du får, og det er fra kvinneguiden. Har du, er kløe, en svie, ja, en det, irriterende nabo. Kvinneguiden, ja. Kvinne det, men det er svært, svært interessant at du sier det, egentlig, for det er helt inntrykk av at det folk som bruker guge kvinne guiden mye. Ja. Der folk som ikke kan google selv. <laughs> ja. ja, det det er det er jo for er veldig for godt som så sånn der utenfor perspektiv på Ja, det synes ja. for at det er helt litt inntrykk at folk nesten spør med klokka liksom på, på Jeg så noen som, som, som var sånn der, ja, hva skal jeg gjøre med ryggprobleme? Da ja. må mm. du for faen helst oppsøke legen. <laughs> ja, det, det, det er litt sånn. Um, du lister opp en hel lang liste med, med symptomer. <laughs> ja. uh, Hva feiler du med? Hva feiler du med? Ja. Det er låt å... Nå er jeg spent, jeg er spent kjeledyr og... Ja, fynika, ja, ja, ja, ja. Og det er jo, det er jo helt oppe i, i, i denne kategorien her, at mm. det er jo... Det er jo uh, altså, det må være lov å tenke litt selv. Hva ja. tenker jeg i mellom her? Så eh, jeg, dette er min første gang inne på, på kvinneguiden. Jeg fikk da beskjed om at jeg skulle være gjest hos dere, mm -hmm. eh, og... og så, så rutinert som jeg nå har blitt. Dette er min andre gang. vi fremstille oss selv litt snillere, så sier vi spurte deg, i stedet for sa du måtte komme? Ja, det er helt riktig. Ja. Jeg fikk en telefon ja. så, som er pen spurt. Mm, Bare, ja, helt så <laughs> Men eh, takk for ja, og gjorde litt research, så eh, yes. klikker jeg mig in på kvinneguiden. Det første jeg finner, ja. er det, eh, det dere hører nå. Eh, Først vil jeg si da, når det er publisert, og hvem som jeg bruker. Dette er eh, Publisert av anonym bruker Det er veldig mange av de, det, de mange. det er veldig feikt ja. Enten de eller så er anonym bruker uh, Sær ja, uh, <laughs> <laughs> uh, uh, Veldig uh, Og det er publisert for uh, Bare seks timer siden faktisk Oi, Og nå I er det altså 5. august kl 21.28 ja. Og et halvt Så vi er, vi er rett og slett på, på søndag Spilles dette inn Uh, og her står det fra Anonym Har fått en skilpadde, Smilfjes Det er en hund Hva er et fint navn? Ja, som er, er hu? Ja, ja, ja det er, det er, en, en... Det er ikke en, en par skilpadde og hund nei, nei, det er, det er en, en, en skilpadde som hadde uh, kvinnelig kjønn ja. uh. um, Og Anonym bruker uh, spør da Hva er et fint navn til en hundskilpadde? Åh, oh. dette, dette, dette, dette er sjukkig, for dette har jeg svaret på. Oh. Ja. Jeg eh, vet akkurat hva hundskilpadden hundskil heter. Eh, ja, det, og det som er litt interessant her også, er jo selvfølgelig kommentarfeltet, ja, ja, ja. <laughs> som da har, har klart å bygge seg litt opp på disse eh, seks timene, så jeg, jeg tenker at vi må komme med vårt eget forslag. Ja, hundskilpadden, eh, ja. Hva, mm. hva er det, eller så har jeg, som sagt Så er det jo noen forslag her da hvis Ja, men det. Uh, det, det, Jeg har, Etter jeg har jo Etter vi begynner med mye TD på Blankarka, så ja, tenker jeg så, ja. så kan vi heller høre eventuelle Dritbra alternativ Kjellaug Kjellaug, ja, ja, ja, ja. Kjellaug, for ja. Fordi at, uh, hva da, en skilpadde har et stort skjell Aha mm. Ja, så, ja, så litt sånn morsom stavelse der, og så, ja. ja. Men mm, mm. ja. det skal, da. Skalhaug. <laughs> <Ja, ja. laughs> det blir altså Kjellhaug, da. Ja, ja. Og det er jo, det, den, den føler jeg er, da, da drar meg det navnet litt fram igjen, i stedet Tosten og alt det der som vi har jo. snakket om ja, for, for lenge, ja. lenge siden. Eh, og, og det er jo da absolut noen som, som tenker likt som det her ja. i kommentarfeltet. Vi har blant annet T-Rex, skriver Kjellonia, ikke at for T-Rex var ikke forslaget på Nei, nei, nei, det, nei det det hadde, det bra, hadde det er ja. Uh, ja, det skulle fra Bak T-Rex for så vidt. Det så hadde det... vært mye bedre en ankylosauria ja. eller skjelleg. Eh, uh, og dette er det faktisk redigert også, sa han at had, han hadde greve <laughs> på så angra. og uh, det, det er det veldig morsomt. Kan ikke stå inn <laughs> uh, for det. Nei. Eh, jeg tror jeg må, jeg må litt støve herifra og så må jeg over til Sverige og så sei uh, maddle. Maddle. Ja. Ja, ja. Skil maddle. Det, ja. det var en rungende slatter, og det er kom her <laughs> <Nei>. på. <laughs> jeg tror jeg ikke kom her på. Ikke sikkert lytteren kunne <laughs> ble, jeg tror jeg sier noe galt på mikrofonene, for ja. at det, rommet ble egentlig fylt av glede og latter, og, og gledes tår og sånn, og jeg vet ikke om det er ikke sikkert lytteren ja. hørte det. <laughs> Så det nei, nei, det er ikke tekniske problemer ja, ja. Eh, hos metroser. Ja. Ehm, ja, eh, vad syns Ruben just typ Nej, alltså det är en sköldpadda i fänge här. Vad Det är ju det är ja. eh, svaret også fra en anonym bruker <laughs> Ja, inte kanske uppsöker folk här eller vilka röper sig for mycket. Nej, nej, eh Turtle Mm. <laughs> er forslag nummer en? Er det sånn dobbelt Steffen ironisk? Steffen Vargasen, min venn, det ler du av. Ja, men det er fordi det hadde to lag. Enten ja. så var det bare ren idioti, ja. sånn at dette er det dummeste jeg har hørt noen eller så var det sånn, dette er, ikke, dette er så smart at det, vi skal prøve å ja. som vi er dum. Ja, med skill madde. Ja. Ja. Nå kommer den samme tekniske feilen igjen. Den, den, den det lyser noe rødt her noen sted. Ja. ja. Eh alltså har vi då eh, förslaget nummer 2 från samma brukar. Ja. Purple. För Så där har vi då alltså Orbil på teatern eller något slett mm. vi Fordi kan för disse... de det det är lilla gärna dessa Nej, det är det. Nej, det det det de, de, de, de vi växte upp med var liksom lilla och orange och så. Ja, ja, rätt för ja, den hade hade Donatello som är mm. ja, mm. Kan ha andra medförslag till eh uh, skall ska lycka. Oye, oye. Ja, det, det er jo, det er jo jeg, jeg skjønner hvor du vil henne. Ja. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kjenner andre, jeg trekker det tilbake faktisk. <laughs> ja. Du um, redigerer din post på, på kunnikarten. <laughs> ja. Neida, så her, her har vi, vi har Klaud. Klaud? Eh, eh, vi har Nilsen, eh, vi har Chili. Men jeg tror nok at min personlige favoritt fra kommentarfeltet kommer fra Brukort. Fiste, <går> med to år <laughs> det, det, det var gøy. <går> Nei, det, det er enkelt å holde dette å det er veldig bra. Uh, det er ikke noe kalt skildpadde nå, det da. Du må bare veksle opp å bruke navn og så er det jo mye godt. Så, så er det det. Uh, kalt ja. skildpadde for anonym bruker, det synes jeg var <går> ja, direkte gøy. Det bør jo, som hylles til kvinneguiden, <går> ja. bør skildpadde hete anonym bruker. Nei, men uh, her har vi da altså bruker Fiste, uh, vil jeg jo, uh, Gå utifra at det, ja, at det skal uttales mm -hmm. med Valjer Svarstad Haugland. <laughs> det synes jeg var litt Det Dette her er bare sånn, kom på noe du vet om, og så ja. skriv det inn här Og så tenkte jeg, det er lenge siden hørt om Valjer, ja, eh, så sant? jeg tenkte, for, ja, men det, det må være greit. Jeg mener, jeg har et, hørt det var noen MeToo-greier på henne her om dagen, da. Ja, ja, ja, ja. i all videre. Ja, nå skal det være sagt at når det var <laughs> Det er alltid vann i den. Oi, det var jo masse vann. <laughs> det er eh, vi kan, nå fant vi akkurat ut at eh, gulvet på Metro Sør ikke i vater. Ja, det. <laughs> men, men det kommer litt vater på det, eller? Ja, Oi, det kommer litt vater å, på Steffen, det. det noe må... som du er i slag, ja, altså. Nå er det gåst av vann til ja. styr jo Nå er det å Ja, men jeg er jo oppe i 8,20 blank nå her, 11 luftfuktighet Det økte du sikkert litt nå Når du heldt ut vann på gulvet her. Ja, men det har vi bare brukt for mm. Så Er du oppe er den latteren og den gode stemningen Er på oppe om den gode stemningen også forsvandt? Ja Det er rett og slett bare en lyd som forsvunner Steffen Borghåsen uh, Du har noe du er jo enig med eh, En annen forslag Eller, uh, eller kvinneguiden-tema som eh, jeg har vært og Kvinneguiden-tema, takk har jeg, Det har jeg faktisk Og jeg ska. <laughs> Anonym bruker. <laughs> nei, dette her er jo en, en titel som jeg føler, eh, jeg tror Tommy vil på en måte, hvis du skulle bare måtte skrive noe på Kvinnegarden og bare var i sig så tror jeg du kunne vært forfatter her sånn. Åh, oh, nei, spent. Fra, altså, 21. juni, tror jeg det er det. Du kan bekrefte at jeg aldri, aldri, aldri har skrevet noen jeg, nå du kan, du sier jeg igjen quine, Jeg sier kvinneguiden med dobbelt Kvinneguiden ja, Kvinneguiden Kvinneguiden ja. ja, Den er jeg helt med på ja. Altså eh, Anonym Bruker spør Er basehoppere Mentalt tilbakestående? Jeg uh, tror ikke det er ja fra <laughs> Det er altså ja. en sånn sak om at eh, Når skal folk lære at basehopping er farlig Og i dag mistet jeg nok en basehopper i livet Men jeg føler spørsmålet er så ærlig Herlig eh, ja. ja For liksom skjerp dere. Ja, vill du ha en seriøs debatt ut av dette her? Det jeg tenker først er en litt useriøs debatt, og så, mm. og så ramler vi kanskje litt ut på det seriøse etter hvert. For, mm. Mm. Eh, det høres ut som en vanlig episode med oss til. Ja, det ja, ja. gjør <laughs> vel det. Ruben, basehåping, er det noe for Absolut eh, Absolutt ikke. Eh, adrenalin er noe som er på en måte eh, ikke trenger så veldig mye i livet. Ikke mer av? Du har Nei. noe? Ja, eh, og et eh, jeg klarer å, å få det på andre måter enn å kaste med selv ut for høyepil. Eh, du sånn høye som er der, at du kan, du kan dekke ditt behov for adrenalin med å kjøre radiobiler, for eksempel? Eh, det er veldig lenge, lenge, lenge for meg. Nei, jeg er ikke noen sånn radiobil... Eh, Poenget var at jeg er i pyset, egentlig. Ja, ja eh, det, der er det nok nærmere der. Jeg eh, må jo bare... bare, bare altså litt en liten tur inom Silent Hill på PlayStation 1 for till exempel. <laughs> <Da. laughs> men men har andre måter att få ut uh, den form för ja. Känner på, på ja, det räcker det är inte helt der, alltså. Är inte så ja självklart det er jo det de er jo i ju galet högt. Ja, det det det är ju inget tvivel om det. Um, men men igen ehm um, det är lite så då tänker jag för du eh uh, ryker på en smäll då og en annen hysing i Farsheimen i Ryker eller noe, mm. så er jo du en, en kjempekostnad for, for redningstjenester og, og alt det der som man bruker mange timer på å fiske ned ah, fra en annen fjellhylle. Og, ja, ja. Ja, ja. og det er liksom men det er jo også jobben i siden da, uten at hadde du ikke kastet deg ut for fjellet, så hadde jo ikke de hatt noe jobb. Heller. Så det er egentlig sysselsetteren så, jo, så her? Ja, det, det er jo altså alt er jo, det er jo hvordan du ser på det, ikke sant? Ja. Men, men jeg tenker at, ja, jeg skjønner jo at det, det er jo ikke noe kult at, at folk går så grønne, bokstavlig talt. De, det er også, ikke så, det så det mange tar... andre de skal skylde på når det går gærent her. Nei, de, de, de kan kunne skylde på seg selv på, på mange måter, men, men det er litt sånn som at hvor mange eh, fly eh, flyr de ikke i verden? På, på en dag altså, det Veldig mange Sikkert hundrevis uh, Tusenvis Tusenvis er fordi ja, Jeg vil si tusenvis ja. um, og, og det går bra Ja Men så er den der ene gangen Det går skjeis Ja, og når du får skjære det, seg et fly Så skjære seg jo veldig det, det, det, Mot det du fra i Meksiko her om dagen? Så du det? Ja, de overlevde Ja, alle sammen Men det like, ikke, ja. de i Alpane var ikke så heldige Men det er jo dagen da. Det er fett i lenge liksom. Det var i dag vel i dag? Jeg tror det var i dag. Er det nye folk i Alpane, som har krasa i dag? Jeg da? tror det var i dag. Det var et gammelt... De det er første at, feil. Et, første feil, en gammel fly. Det var 80 år gammelt, det flyet. Ja. Åh, mm. oh, hvem skulle trodde at det ikke klart seg i Alpane da? Det var jo på målet et spørsmål om her, uh, det var en... Uh, jeg vet det, uh, som ja. reiser over Alpene, <laughs> men tar alltid bakstående. Det var, sånn sighting, <laughs> uh, det var sånn et sightingfly, og uh, jeg tipper nok, når det flyger der gikk i dørken, så tipper jeg det var et... Uh, med eller to som blev vunne. Ja, rett og slett. Men vad är nu Tommy? Nu ska du och jag hoppa farskärm. Vi reiser till Kievik. Ja. ja, og så tar vi på den, den drakten, og så får en sånn svett skjeggete instruktør. Tror jeg nok jeg hadde kom opp med en relativt god unnskyldning lenge, lenge innenfor uh, det <laughs> vi, vi skulle Dette vil jeg ikke stemme. Dette blir jeg ikke med på nå. Dette ser jeg De har en sånn en regel på, på Værnes, hvor du kan også kjøpe da, fallskjerm, fallskjerm, fallskjermhopp mm. til noen i gave for eksempel. Mm, mm, Regelen ja. er at de må vite om at de har fått denne i gave 48 timer før hoppet skal nästad. För okay. det tror jag 48 timmar. Ja. Mm. ja Okej. Okay. Så sånn att ingen ska bara bli, bli sån där kidnappad in och bak i helikoptern och uh, Men det er ganske ny regel i så fall. Jeg vet ikke, jeg. Det vet jag inte. det var i alla fall en regel som virkar som de hade de den ganska fast då på Värnest då. Ja. Ja, for det är inte så många år sen jag var i ett ordningslag där vi hade gjort det men det är inte upp med att det var for stark vind så de kunde inte upp i falschen och inte upp med och fått rätt och slett helikopter senför så ja. var det det tenker jeg det, det er kult Det er ja. mer kult jeg ville, jeg ville heller gjort det Airwolf ja. da Det er jo et ja. kult Åh oh, oh, <laughs> Nå Nå Nå kommer det seg veldig <laughs> Ja <hgal> eh, då kan den sängen. Ja, ja, det är ja, ja, dra den på, på, på, på radio, men men, uh, men vi satte de det där med som sitter på en datormaskin och bara går in på en på en nettsida som heter Youtube och ja. bara tastar in Airwolf och bara tryck play på det första. Airwolf filmen. theme song ja. den kan gå for ja. så fort repeat alltså den är fint, det är ja. åh det var åh så gott minne. Nostalgi smakar deilig. Det ja är ja, det Turtles Airwolf och fullpackat. Näste. Er det hemmekonkladert da? Eller? Ja, jeg føler vi alle synes at basoppelene er lite grann... Litt det ja, ja, ja du, du må jo være... Ja. Så får vi ikke deg opp i noen farskjem, Tommy? Det, det kan jeg forsonen meg med, faktisk. Ja, ja. det bør ikke... Jeg respekterer ikke det. Jeg ja. Respekterer ja. du sier nei. Takk. Mm. Godt. Uh, neste flere, spørsmål... Ja. ja, jeg har flere. Jeg har flere. Uh, så, dette er jo en sånn penal, penaldebatt. <laughs> <laughs> Paneldebatt. <laughs> ja. Dette her er altså fra Anonymbruker. Nei. Nei. Hvor mange innlegg har Anonymbruker? Det skal jeg undersøke ved en sceneranledning. Hvor lenge er det normalt at en rull holder for en... Åh, oh, den har jeg jo! For en person. Person, ja. Jeg akkurat samme. Oi. Da må jeg stryge den fra min liste. Det, det var ja... Opp, det, det. Saftsjus, hvem skulle tro? Jeg bruker en halv per døgn. Ja, og det overrasker Oi. man slett. Er det mye? Ja. Hvor mange ruller skråstegk-dager bruker du per dag skråstegk-rull? Altså bestem deg for vilken enhet du vil ja, det, måle ja, vei. Ja, for det. dette har jo veldig mye å si for debatten. Just ja. um. du bruker en halv dassrull per døgn, men da jo, har så, du... der skal jeg trekke frem kommentarfeltet litt før vi uh, ellers ville gjort det, og sier jo det at det var jo riktig nok et samboerpå, men de brukte en pakke, altså åtte ruller på en uge. Syv virker da. 8-dass rolle. Det er Det er ekstremt. Men da tenker jeg det at... Det er alle hjemme hele tiden, da. Er det noe? Ja, ja er, men det, det jeg tenker jeg. de hos, eller indisk, ja. eller de drikker diesel til ja. frokost, eller noe <laughs> <fremst>, uh... <laughs> sånt. Ikke noe får i dagen, da, som en liten kopp med diesel, for ja. å... <høv> kan jeg anbefale å prøve tran i stedet for, eller? Ja, ja. ja. Men jeg, jeg ser for meg det, som vi sa, har effekten på... på tran og diesel. <laughs> <laughs> diesel det er jo <høv> det vi Men jeg tenker at... Da bruker du eh, toalettpapir til mer ah, enn å bare... Snyte nesen? Snitt, ja, for eksempel. Eller <laughs> Men jeg tenker, eneste måten skulle klare å bruke opp en pakke med dassrull på en uge, jeg, det er jo hvis, hvis, hvis jeg skulle male stua, hadde jeg brukt dassrull som maskeringsmiddel, eh, ja, liksom. Ja. Så, kanskje? Hvis du skulle male taket og lagt dasspapir... Ja. I, på gulvet i hele stua for å ikke... Søme. Rett og slett, ja. eller dersom jeg hadde for eksempel mått, jeg trengte å notere alt som irriterer mig i trafikken i løpet av julget, så kunne jeg kanskje klart å bruke opp åtte dassruller per jorge. Mm, mm. Men uh, eller så kan jeg ikke se noe som helst uh, som skulle klare å få meg åtte dassruller per jorge. Jeg, jeg, halv... jeg synes jo også jeg, en annen hver dag, jeg synes jeg er også mye, altså. Ja, jeg synes det, for det var kom i kommentarfeltet, der var det jo sånn, annen hver dag måtte de bytte, og jeg jeg tenker, jeg tror, det, jeg tror det gikk ofte på DASA, så jeg spiser jo mye indisk og mye sterk mat og mye ja, ja. ramad og, og sånn der, men og... Hver altså, testikler har du spist? Og? Det her, og da satte på DASA i, i lang, lang tid etterpå, men, ja. men jeg, å, å bruke opp en halv rulle på en dag, nei, jeg, du vil jeg jo... Det, det, det er noe med kostholdet her. Det er noe med jeg, kostholdet. Nei, tror, tror nok det har veldig mye å si. Eh, eventuelt mangel på et ordentlig <laughs> Kvartstall ja, også sted. Eller er det er jo skikkelig billig dasspapir Jo, men det, det, hvis det er skikkelig billig Dasspapir Så er det sannsynligvis også ganske mye altså, Det er ja. mer i en sånn rull Ja, det er sant, det er sant det, du, får... Det, du får sikkert en meter eller to extra Hvis du kjøper liksom billig ja, kanskje. Jeg kanskje. må bare også ha det sagt mm. Jeg synes Storpapir er liksom Det er svart-hvit-teven føler jeg, i i teknologien. Jeg, det, føler, vi, vi jeg føler vi burde ha noe bedre. Det er ordviklet, du da? Jeg føler vi burde ha noe som er bedre, men som ikke er ja, altså, den der uh, dansen bidet. som vasker deg, da. Ja, ja bidé. Ja, jeg vet vi har bidé. Jeg vet også at den der Gebritt har... Deilor, det ha på tunga bidé. Jeg har bodd i et hus der hvor det var bidé. Oi. Det er helt riktig. Ja, ja. Og uh, det, var, det var gult porselen. <laughs> <tryk> oi, oi, oi, ja. Ja, godt, uh, godt, så godt. det var det i gamla dagar. Ja. Men jag kände inte att det var jag kände nog vart en det. Jag vill hellre ha en dass som bara tar våtservetter. Det er det är inte vill helst. Det kunde inte jag tänka mig att borga våtservetter som papper. Då da tror jag hade grann prövat det där. Ja, jag ja. hade jag hade gått rakt efter på. Jag hade tagit våtservetter. Jag tror hade gått Se på att där som en en en, ku, en en kalv som sleiker där rumpa. Ja, nettopp, og jeg tror jeg hadde, jeg tror jeg hadde ja. hatt en gang Jeg tror det hadde sett ut som om jeg hadde moonwalket fremover Rett <laughs> Ja, men det er noe med hvis du, fått, hvis du hadde fått Hvis du hadde trynet fremover da Og så landet med hendene dine Rett i en hundedort uh, Ja Og så tar du bare tørt dopapir ja, og så bare trykker ja. du hendene dine med det. Altså, nå er det rent. Veldig godt poeng, jeg, jeg ser den. Men uh, der finns jo, jo toalettbesøk som jeg bare har konkludert meg i ettertid at uh, dette må jeg ordne opp i dusken. <laughs> jeg har vel i uh, podcast sammenheng tidligere, men jeg har jo en venn som ikke jeg skal si heter Remi, som uh, en gang beskrev det veldig godt etter at vi på guttetur i England og drukket Guinness i uh, fire, fem, fem, seks dager i veldig strekk. Hvorpå han sa at etter han har vært på DAS, så sa han jo det som om han hadde syklet over myr uden bagskjermen. En veldig, veldig god beskrivelse. Så. Ja. ja, ja. Breddekk. <laughs> nytter jeg... <laughs> med smaldekken som sykler over myr, altså. Du må ha fatbike. Rett og slett. Men, ja. ø, Men det er for mye, altså. Du bør ikke ja, bruke faller i løpet av. Nei, det er mye. mye. Og så bør det er, det er... de også finne på en løsning som gjør at du bare leverer abonnementen på DAS-papir eller noe sånt, så det slipper. Ja, det er fornuftig. Altså, ja. Ikke den de där fotbollsklubber eller något för det får för mycket styr men bara sånt att det bare kommer just bara står en det står bara en sån pall där när du kommer hem fra jobbet så bara sånn, ja, så här att där nu har jag Ja. Ja. Mm, mm, Fordi, du, du glemmer glömmer det alltid när på butiken och ja, ja. okej. Okay. Jag tror med med det at øh, en halv rull til dagen er møe, nesten uansett hvor mange ansikter det er måtte bo i det huset. Om det er en sånn gjennomsnittlig indisk familie på 85, så er det nesten det. Da er det i grenseland, altså. I beste fall. Men datter har vi kosteholdet i betraktning, og da nærmer vi oss. Selvfølgelig. Ja, så konklusjon. Hun spurte vel om hvor mye. Hvor mye hun brukte? Jeg vet ikke hvor mye hun brukte. Jeg har ikke tall. Jeg tror hun fylte opp med at er det mye med en halv inn per Ja. Svaret er Ja. Ja, fast så ja. ja. Mm. Det vi måste begränsa lite. Bara bara försöka Dorul missförstår jag tänker ja, nej, nu vi färdiga. Jag ska inte ta upp. Vi låt oss gå vidare. Låt oss ja. gå vi uh, en sag som vi ska ta, ett uh, vi ska snart ta en pausjon. Men först så ska jag ha et uh, ja, nej, eh, frågesmål till Rickert Tror du de att det blir fyra tältet norr där kom upp følgende forslag ifra uh, en anonym brugger Far bør slippe bidrag ved underfangelse i fylla <trykker> Det heter jo ikke herregarden dette her Nei, oi, eh, oi, oi, oi, oi. dette var nok antageligvis en herre eller en dame med, med god humor Som visste veldig godt hva han slags gjorde når mm. ja, det, det er så kalt T-Rolling Hvor, hvor mange ja. kommentarer det, på uh, det var, jeg husker ikke nøyaktig antall, men det var mange Jeg tror, ja. jeg, nei det vet det var da sa det på computeren min Hold på med dette ja, ja. Uh, Det var mange, ja, veldig ja, mange kommentarer ja, ja, det var, Men til å begynne med så var det overraskende som mange som, som ikke var sånn der uh, det jeg tror det kom til att så si, ja men men de var der, det var där det ju. Ja ja, det ja ja. Absolut de der Og det där. Men det är så rart att liksom självföljligt det borde ju vara något barnbidrag. Det är så väldigt rart att det att det inte det. Är det liksom det noe det lurer på Oi. i 2018? Skal man være ansvarig for allt här bara för man er lite grann ofluck så blir schenkat lite till han Det var okej, nä, den kan vi för så vitt dvela lite med egentligen. Vi kan ta, vi kan ta en chappaus faktiskt. Eh, nästa låt ju är rätt så ett All Saints Man Never Ever. Ever. Hei og velkommen tilbake... Hei og velkommen tilbake... Hei og velkommen tilbake... ...til god nyhet på Metro Sør. Godnyhet.no. Hei hei. Dot-net? Neida. Det er dot ikke dot-net. Dot ikke send <laughs> folk ut på... Da må du ut og kjøpe domene her. Da kjøpe flere domene, det betaler faen meg nok for det der vi har, skal jeg si det. Rett og slett. Førpausen var vi innom kvinneguiden på godt og vondt www.kvinneguiden.net ja, det... <går> <går> Eller er det .com? Er det det? Nei, jeg tror, jeg, det tror, det, jeg tror det er .net, den... faktisk, ja. Hva i all verden det ikke å si for noe? Nej det er forum.kvinneguiden.no gamle... ja, ja, ja, ikke Så, ja. ja, der har du det. Det var veldig rart, vi holdt, Inas, visste du? Nei, <går> det var den researchen. Ja. Rett og slett, sa det at det var veldig rart som kom opp der. Det var jo en som skrev «Jeg må ofte på då, hva kan det være?» Det er jo sånn uh, gå, «Gå til legen heller, kjære venn». Men det er jo liksom lommelegen, da. Hvis du har ja, det å ja, ja, ja, ja. bevege deg ut av... Ja, det er det jeg mener. Det finnes andre ting enn kvinneguiden. Derudde, kjære kvinneguiden, bruker. Anonym bruker. Mm. Kjære anonym bruker. Ja, rett og slett. Vær så snill. Uh, vedkommende vi skal hjelpe nå vi har fått en aldrig så lida krise. Oi, oi, oi, Det er et par vi skal hjelpe. Ja. En han og en hun. Ja. Uh, altså ikke Bicke, mm. men uh, ei ho, Han ei ho. Ikke, ikke en skilpadde? Ikke en skilpadde Nei. som er hund ja, okay, ja, det, det, det, det var bedre, Nei, det, var bedre. Ja. det er noe med det der Jeg er en skilpadde Kvinnelig skilpadde født i en herrekropp Som i vanskelighet til noen dag Vet du aldri I 2018 Nei, Mange, mange, mange alternativer hvis man begynner å trekke lodd ut av hatten her ja. Er det noen som forresten har kommet på med noen Tenkt at det er for seg ikke det i sted På skilpaddenavn? Nei, Nei. Men vi anbefaler alle som, uh, som har et gøy skilpattenavn å sende det inn til våre Facebook-sider. på Facebook-siden du kan finne god på Facebook, og trykke lik og elsk, eller hva det måtte være. Eller, eller du, du er dansk, syns godt om. Ja. Den runger. Den er fin. Ja. Står der, er det står det, er en sånn syns godt om-knapp. Ja, det er det som er på norsk uh, lik. Ja. Ja, hm. ja, Interessant. Du kan jo sende oss mail på ja, ja. steffen.godnyhet.no, dersom du ønsker å snakke med Steffen. Til? Eh det ska jag ge till. Ja. ja. Det blir jo mer en en monolog egentligen. som du skulle ha lysst och skänne mail til mig, nåt eller Tommy Premack så sänd du till Tommy@godnyhet.no. Och det var e Ruben@hotmail.com innan eller? Eh <laughs> uh, ja, det är nästan nästan nästan. Nej, hvis du vill prata med mig så sökarna på face. Nei, nei, jeg har ikke drivorken med sånn så det, Ta, ta du, kontakt du med oss ja. Så kan vi heller sette deg på Vi tar det via rubben. via, ja, det via ja. hvis, det, hvis det absolutt skulle brenne Ja, ja. lurer du på noe med rubben Så kan vi svare på det i spørsmålene Sannsynligvis jeg, det, så, så kan så de svare på det vi svare på Spør kvinneguiden ja. ja. <laughs> Hvorfor var det der? Det paret her da som vi skal snakke om nå Det var De hadde to, unge, to barn fra før De ville ha tredje og siste Tydeligvis så hadde de antageligvis vært litt i tvil skal vi, skal vi virkelig ha et barn til? Så ja, vi skal ha et barn til Mhm mm Uh, fikk ja, ja, det er trøbbel. Ja, ja, ja. Det er trøbbel, ja. Og uh, ho, herre, dame, var jo leise. Mannen hadde gått fullstendig i alle årene. <laughs> rett og slett uh, lett og deprimert, forstod jeg det som. Uh, et lite mirakel det, og, ble til et sant helvete. Rett og slett, og uh, spørsmålet er nå, vad kan de gjøre? Nei, helt seriøst. Er, ja. er, er det det de har skrevet i... Ja, <laughs> ja, ja, ja, jo jo, men ok jo. Ja. den er jo ja, nei, Da ja, er ja. du desperatet hjelp for det Da er det liksom Det er litt sånn, med å oppdra De ja, eksempelvis Det er med å begynne der At okay, så har vi fått tvillingen Da får vi kids days ja. En for en Og så er og, det sånn det er Ja, og så har det jo to fra før Så ja. de som jeg vil tro Fungerer ganske grejt. Det har vi ingen uh, indikasjoner på <laughs> Nei, absolutt ikke absolut ikke men, men det Altså siden de bestemte sig For å få nummer tre Så tenker jeg at Da har de jo på en måte Taklet de to Og bare sånn Vet du hva, dette her Er vi jo ganske gode til Ja, dette var ikke så jævlig At vi ikke aldri sant? skal gjøre dette Nei, så det, dette går bra Ja uh, Vi gønner på 3. Til sammenligning kan jeg spørre Steffen Borgåsen Skal ja. du ha flere barn? Det skal jeg ikke ha <laughs> Nei ikke <stå>. <laughs> Komfort <laughs> jeg, jeg bruker de ressursene jeg har På de barna jeg har fått ja, jeg. Ja, ja. Det får greie seg Og en av årsagene til at jeg ikke skal barn Er jo fordi at du kan enda opp med å få tvillinge. Det mm. Eller trillinger <laughs> Da ja, for jeg mørker ringer jeg, eh, jeg kan trekke frem noen eh, noen eksempler på hva som ble foreslått. Ja, ja, gjerne, også, gjerne, Noen skrev i eh, helt seriøsitet at eh, det skal hvis nok være mulig å abortere bort det ene. Å <laughs> <Og laughs> abortere bort, ja. Det katta. Ja, det er forstår det, det, forstår, da, det, det er, er Det altså. er Men hva mener du? Er de ikke fett nå? Nei, nei, nei, det det har her oh, ja, inne. Men vet du, det er ikke uvanlig. Hva er ikke uvanlig? ta bort den ene tvillingen. Hvor du gir i bare... faen? Nei, jeg kødder ikke. For en jævla verden. Ja, sånn er det. Sånn er det. Hva er da vanlig? Ja, hva er da vanlig? Det, det... Tror du jeg setter reglene med her? <laughs> folk designer jo, faen meg, eh, ja. altså, Teslaen sin på MacBooken og på iPad og det hele. Det er klart folk kan velge bort en, en, en, en tvilling hvis de ikke trenger. Det tenker. er ikke greit, altså. Det er ikke greit. Nei vel, men folk gjør det uansett. <laughs> sånn, det er mange ting som ikke er greit her ute, men... Men som folk gjør, ja, ja, åpenbart Men uh, ja, nei, det, det synes jeg hørtes litt røyt ut Ja, jeg synes det Det ble jo foreslått at uh, de kan uh, adoptera bort den egne ja, ja, for det var ja, det ja, jeg trodde ja. de mente ja, ja, ja. Neida, det, det var abortere Du vet du hva, dette er jo litt sånn uh, Ikke spør meg uh, nødvendigvis hvorfor, Men akkurat denne problemstillingen uh, Får du faktisk i siste episode av Friends Som jeg uh, så på TV uh, i dag ja, den gikk på TV det, det er, To eh, unger fra før, få tvillinger, skal du drepe deg Ja, for de, de skal da eh, eh, Det er hun her, Monica Og Chandler ah, ja. eh, Som da skal adoptere ah. eh, Og så finner de ut at det er tvillinger Før de faktiskt blir født oh, ja. Det er jo litt sånn, ok eh, ja, Amerika, hallo, uttrykk ja, ja, Ikke sant, ikke sant men då får de det alltså eh bara två i fänge, ikk de friker så för glut. Ja. Men det är liksom sånn, what to do. Ja, okay. Så det det är inte historia för Ja, det är ja. faktiskt det altså. Based det er, altså, on a true story. Ja. Ja. Ja. så det är ju lite mysigt. Eh, da, de tok da bort på den ene da? Ja, de, ja nei, men som, som da Chandler da foreslår Vet du hva? Vi adopterer abort den ene For dette er jo ikke vi klar for Og så blir det kjempekult når de blir sånn 18 år Og så kan vi fortelle at du har en tvilling ja, Et sted eh, Et eller annet sted Og så kan de leite hverandre etter hverandre Og så finner de hverandre Og så blir det kjempekult Og så er det en gøy historie Så er det en gøy historie mm, å, å, å fortelle liksom Det var jo også, reust, Sander Ja, ja veldig, ve veldig reust, synes jeg Jeg tror det jeg hadde... mulighet, på jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert, hadde jeg fått redde på at jeg hadde en tvilling en sted, altså. Når du var 18 år, ja, men... eh, ja vi når, eh, bort, eh, det var det? Din... Ja, og per dagstato. Jeg er jo på mange måter som en 18-åring i høyet, ja, så jeg ja. hadde nok reagert likt. Da har jeg en ganske god nyhet til den. <laughs> Oppen med døra, vi, <laughs> vi får <det> se. <laughs> Inngommer Gjeri Springer, som skal fortelle en ganske artig liten sak. Men de, de tar da selvfølgelig eh, ansvar, og ja, tar det, det jo, eh, som som, som så ser på dette som, som et mirakel og en gave for ja, ja. å ta med seg eh, begge paren av hjem. Det, ja, og, og jeg, tror vel, de hjem. jeg tror vel vi skal slå hammeren i bordet og si at det er nok faktisk det vedkommende herre må rett og slett jobbe. Med mindre ja. det er liksom i andre time av graviditeten, da kan ja, ja, man plukke bort det. Ja, ja, ja, vi er alle for selvbestemt av bort. Ja, ja. Og, og, ja. Men det, det er bare når det er to av de, så altså, ja, ja, Jeg synes det er rått, altså. Det, det, det blir litt sånn eller ingenting, tenker jeg. Det, det, det, er, jeg, tenker det er som så er at det, litt til noen få sekunder tilbake her, at, at Steffen Borghalsen sier Tommy Premack, vi har en god nyhet til deg. Din <laughs> tvilling er dessverre ikke her, for vi tok han vekk, ja, men du, ja. he, du hadde en tvilling, nesten ja, ja, ja, på kanten til ja. Noen har en tvilling inne i inn i en førflekk, det går jo an at den ene, den ene tvillingen absorberer den andre. I, vet du ikke at det er fint? Det, det har jeg faktisk fått, fått med meg at det går an. men det er jo ikke det samme. Altså, det ikke det samme. Det er jo ikke jeg forholder meg til, rett nei, nei, det er ikke helt reelt for øyeblikket. Nei, det var jo et, et tilfelle der noen var invitert til et bryllup, og så fant de ut av det De hadde fått Altså de visste de var invitert til bryllupet Så fikk de invitasjonen Og der i invitasjonen sto der at uh, Det ville være rett og slett Forbudt for barn Under 18 år tror jeg det var ja. og, I kyrka I kyrka ja. faktisk ja, der, jeg, er, Det var jo der ville trodde at du kanskje Ja, der, der, altså kommentarfeltet Hadde jo jeg jo trodd skulle ta fyr der Og altså, ja. dette var forkastelig Og det var ikke lov Og det var ditt rett Og kjørte ja. opp for alle blablabla bla. Men der var det overraskende mange som hadde forståelse, altså. Ja. Som var sånn at, ja, men... Men, uh, men er ingen barn som har lyst til å gå i kirka likevel? Det, nei, det, nei var, det, det, var som, det. det var noen som påpekte det at det er mange barn som faktisk synes det gøy. Kanskje ikke det dine, det? dine barn på, på 0 og 1, så skal jeg på si, 4 og... Ja, det ja, ja, ja. ja, ja. ja, skal ikke jeg gå og fortelle om gamle dine barn men... Uh, men at det finnes barn under 18 år fall som synes det er stas å komme i et bryllup, se, det vil jeg tro det finnes. Jeg, jeg, jeg, kan, jeg kan forstå eh, til en viss grad at eh, brudeparet ikke ønsker babyer som griner ja, og kan skriker i kirka. Det er til en viss grad. Det det jeg jo kan, men så sler min uh, et eller annet uh, faen inn. Ja. At uh, når det gjenger en faen i meg, jeg vet ikke hvordan det skjer, uh, men da sler den inn, og så tänker det at... Uh, jeg tror faen kommer i deg. <laughs> <laughs> det hadde vært en oplevelse. <laughs> men uh, da blir jeg litt der at... Uh, hvis du må se så jævla nøye på den der dagen din, at det skal, alt skal være så til punkt og prikkeperfekt, ja, så ja, tenker jeg heller å være down to earth og tenke at, ja vel, så springer den unge, og så snovler, og så blører den i neseblod, så kristig legme, og dette her på, ja. Ja, ja. nei, altså, det, det, jeg tenker, uh, også under 18 da, altså, du, du, du sitter jo ikke og hulker når nei. du er liksom 16 år, og... <laughs> Du klarer jo å oppføre på en måte Men, men da, da må, tenker jeg litt sånn at eh, Åpenbart så har ikke dette brud og paret Neppe. barn selv Neppe eh, noen... Nei, men de er jo ikke gifte da det, det, det kan være de har barn fra helvete da ja, de, eh, eh, Det kan det jo være jeg, jeg, jeg tror noe, Vet du hva jeg tror har skjedd her? Jeg, jeg tror det er bare det at de har Eh, typ sånn, et sånn vennepar Eller eh... Ja, det er ett barn ikke vi ikke vil ha i kjærket Det er ett, det er ett barn der... Som de bare, han eller hun der det Hvis det er liksom ikke. Julius, ikke sant? Ja, ja som hiver bare... dritt ja, det... Så, så det må være Det må være det Men det må det ligger, et sånn så... nikab-forbud i det hele, ikke sant? Som skal runge litt, uh, litt mer Ja God, uh, Godt trukket tilbake, Steffen Ja, ja det, det kan godt være så altså, at det er noe der, ja men har sett ja då må ju välkomna då vara 17 ja, ja det er jo, det är ju det är ju det och så så får mig. Flaks då att det var att ja. det mänskliga ja, at var undantaget. För vi så att alla barn 20. <laughs> Alla barn under 19 och kan inte ja. komma. För det alltså det är ju också altså, det sker någon sån väldigt sån vildig ting i ett bröllop fick jag liksom. Nej, och det var det kommentarfältet och att det är som det snack om festen liksom så så ja. uh, ja, för all del kan jag knappt inte det är inte alltid. Jag hade själv läggt mig ett bröllop, jag var huvudpersonen och og, og det blev ju ett sköslag och då helvetet var så fulls med ösa. Du Tommy. Nei, alle. Du som ofte sier nei tak til en god kaffemiddag. <laughs> ja, ja, ja, Du var jo nettopp i Edbrudrup Ruben. Det kan du bekrefte. Ja, og hør her nå Tommy, hør nå. Hvor var du i Brullepen? Eh i i Sør Frankrike. I Sør oh. Frankrike, Og hvor lenge siden er dette? Oh, tre uker. Tre uker siden. det tre uker. 3 uker siden. Så du fikk en reviger opplevelse eller? Det var revera Brullepen. Ja. Ja. ja. det var jeg kjente ingen der. Var det et kristelig bryllup, eller et... Uh, eh, ja, så så det, var, det var jo bryllup i en, en flott, liten kirke, i en sånn bitteliten by, og så mm. var det uh, festivitas på en vingård. Ja, riktig. Alt er det stemme. Det var ganske strøgent. Drakk du mest vin, eller drakk du mest kognak? Uh, jeg drakk uh, mest uh, vin. Vet du hva? Uh, til min... Uh, dette er spesielt. Dette nå er, jeg, spesielt, nå er de, Ja, dette er å. spesielt. I bryllup i Frankrike, ja. så serverer det ikke pils. Hva i helvete? Jeg hadde nekta å komme. Ja, det hadde jeg visst dette på forhånd, <laughs> eh, så, så, så er det ikke sikkert at jeg hadde vært med på alle... alle. For det, for, og, og tingene er, det var jo tre dager, ikke sant? Herregud! Altså ja, ja, det, det, var, det var en opplegg i, i tre dager, eh, og, og som du sier, festivitas, og... Men ikke ei øl å oppdrive. <laughs> og tingene var at eh, brudgrommen her var ikke fransk. Det er ikke fransk. Er han, han kom fra, han kom fra, fra Nysilen, oh, ja. og er det noen som er like glad i øl som hos nordmenn, så er det faen med de gutta fra Nysilen, altså. De, mm. de var tørste. Ja. De har var på fest, for å si det ja. sånn. Men, det, det var, som sagt, det var ikke noe Så siste dagen, da, da var det en sånn en sån sammenkomst øh, i, i en hage. Ja. Eh uh, och då hade köpmästare egna kegs. För att <gått> skulle de ha pils alltså. Så det, ja, det var ganska speciellt. Nej, men det det är nej, det Det det är tommelkasten ner till lavkultur. Så det, ja. kan du rätt oss lätt ta det från på jag skulle klart att lage någon druöl. <gått> ja, alltså det, det var det var speciellt. Det hade Sånn der, hvis det er noen som protesterer mot det der, sånn man reiste opp på sier fra, eller, eller er, har de gått vekk fra den? Det, det uh, er bare sett på TV, sånn du? Ja, ja, det er jeg også. Uh, nei, jeg kunne ikke, altså, han hadde hørt ikke av pressen så godt. Han stod med en sånn mikrofon og noe greier. Det var, det var ikke helt sånn... Det virker jo som at forholdet var litt du skulle kunne høre han da Ja, for det var en bitteliten kirke også Bitteliten Det var veldig høy til å ja. Men uh, med mikrofonen litt sånn dårlig Så var det kanskje mest engelsk enn han Som ikke var helt Aha, der har du ja Jeg var jo uh, Oppe på Jeg var skjøl og besøkte kirke nettopp Det snakket jeg vel om Det var jo ikke så mye fra min tur til Polen Jeg ikke var innom for i forrige for podcast-episoden <laughs> Men uh, Jeg var jo ikke med på den podcast-episoden jeg faktisk Du, var, du sa det her, men det var ikke så du fikk sagt ja. Uh, skulle ni nog en i uh, Sopott faktiskt. Det är ju Ja, fin, fin, uh, fin ja og, men det som var grejen var det att detta her var jo en ganska vanlig kyrka, en vanlig gudstjänst då. Mm. Och där befann de på sista rad. <laughs> ja. <laughs> och då uh, ydmykte polla uh, hämnen och böjde Det är <laughs> lite uh, fisk på på land så Det var fisk ja. på land jag har hört så god bøyde høyet og forlå hendene og, og moonwalket forsiktig jo derifra ja, ja, ja, ja. stilbart Hadde du sånn der monkey på da så du bare den der hetta og <laughs> <Ja. så laughs> bare nynnet deg ut Men det er lite tilbake igjen til, til det vi faktisk snakker om her fordi stjerna i dette bryllupet som jeg var i da mm -hmm. det, det var da en person under 18 år ja, vel, Det var på en måte det var da lillebroren til eh, bruden Mm -hmm. som er, er det noe det råeste sett. Det var, det var kjempegøy. Han danset og stod i og var rundt og minglet, og jeg er sikker på at det er... Litt sånn toastmaster Ja, men bare at han ikke var det. Han bare gikk rundt og fikk alle til å le og smille. Kjempe, Kjempekulig liten fyr mm -hmm. som var typ... Hva øh, kan han var da sånn, 10-11 år. Og såpass, ja. Ja, ja, ja. Eh, og jeg er helt sikker på at... Du spår en lys fremtid for... Jeg har, jeg har møtt Frankrikes neste president. Det er, president? Ja, ja, ja. Hmm. Supersjammerende. Så, så jeg er pro-barn under 18 år i bryllup. Ja. I, både i kirke og, og i hvert fall til, til et visst punkt på festen. Jaha. Ja, da vi konkluderer vi rett og slett med det at... Uh, nei, det er ikke greit. Ta in barn i kirka. Ja, ja ok, ja. Det, det var, ja, sånn det, sånn det endet opp. Ja. Jeg ser her nå, Tommy, at uh, vi har, uh, vi har uh, spilt unna i lang periode. Ja da, det er litt gøy at vi har fått mye fornord at vi kan uh, spille litt Vi, vi, vi tøyter ikke litt grann, men, uh, men uh, føler du ikke at det, kanskje vi skal... Uh, Lukke postkassen fra Kvinningaiden Vi kan gangen. lukke postkassen Eller podkassen, som det heter ja. <laughs> Den var ikke dum Neida, den var ikke dum Det er mer igjen på Kvinningaiden For alle som eh, er ja, interessert Vi tar en tur in og kikker der Ruben, mange, mange takk for du ga til å komme Det var kult Du, kjempehyggelig å, å være tilbake Skal vi bare slå en hammer i bord Og si det blir ikke siste gang? Nei, det håper jeg jo ikke Nei, Nå begynner jeg jo å Bokstavlig ta å bli ja, her. Her er Det er 28,3 grader nå Det er 28,3 ja, ja. Og så det er, er så... kog. <laughs> vi er der vi skal være, og vi trives veldig godt i, i deres selskap. Veldig hyggelig. Takk det samme. Vær tilbake. Og... Det er bra. Du finner, som Steffen nevnte, du finner alle våre episoder på godnyheter der nå. .no. Du kan søke etter god nyhet på der du vanligvis søker på alle andre podcaster i hele verden. Google. Var det Google det? Eller en podcast-app. Ja, ja. Også. Det er også godt. Alt går. Ja da, ja da. Herlig gud. Facebooka. Hvordan uh, husker vi episode-nummeret som, som jeg var med på forrige gang? Uh, det kan jeg finne ut av ganske kjapt, tror jeg Det var episode 62, 62 ja. Ja. Eh, Episoden heter episode 62 slash Ruben den, ja, bedre, satt, ja, ja, den anbefaler jeg ja. Den uh, har jeg Hør hørt den. på tilbake igjen selv Jeg er egentlig veldig fornøyd Ja, ja. ja den gjorde den godt ja, Absolutt helt enig Gå inn på god nyheter der nå. Finn episoden med Ruben og alle andre episoder med har lagt ut der det som du här typiskt har någon gäst du vil skal være hos oss eller uh, en eller annan form for information eller ett ett problemställning du vill med ska ta upp så skänn du en mail til Tommy ett godnyheterdeno eller Steffen ett godnyheterdeno eller begge två eller du kan öga gå in det kan du egentligen gå på Facebook ligg like, sida godnyhet og skänn oss en melding Mange, Många många tack för du hört på Steffen Borgsson tack för du kom varsågod Ruben tack Hej hej Tommy tack Amen. Mm -hmm.